Egunon. Egunon. Yone García naiz. Ah, bai, itxarona por batean. Sartu, sartu mesedes. Eskerrik asko. Orduan biar berriro, esta? Bai, bai. Ba, Va, biar arte. Biar arte, bai.